98. Legea presiunii timpului Există întotdeauna suficient timp pentru a face cele mai importante lucruri. Legea lui Parkinson afirmă Munca se extinde pentru a umple timpul disponibil. Dacă trebuie să îndepliniți o anumită sarcină care vă ia două ore și aveți la dispoziție întreaga zi pentru acest lucru, Realizarea sarcinii respective va avea tendința de a se extinde treptat și vă va lua o zi întreagă în condițiile în care ar fi trebuit să vă ia doar două ore. Totuși, reversul acestei legi exprimă un adevăr veșnic valabil. Munca se restrânge pentru a umple timpul disponibil. Folosiți această lege pentru a stabili termene limită care să vă forceze să realizați sarcinile mai repede. Iată patru întrebări pe care vi le puteți pune în fiecare zi pentru a vă concentra în permanență asupra celor mai importante sarcini. 1. Care sunt activitățile mele cele mai valoroase? Care sunt activitățile care contribuie la creșterea valorii muncii mele? 2. Care sunt zonele în care obțin rezultate cheie? Care sunt rezultatele specifice pentru realizarea cărora am fost angajat? 3. De ce mă aflu pe statul de plată? De ce sunt plătit pentru munca pe care o fac? Ce anume am fost însărcinat să fac? 4. Ce sarcini pot realiza doar eu, în așa fel încât dacă le realizez bine, acest lucru să provoace o diferență reală? Dacă nu le realizez eu, Nimeni altcineva nu va putea să le realizeze, însă dacă le realizez bine, acest lucru va avea o contribuție semnificativă pentru munca și viața mea. Care sunt aceste sarcini? Nu există decât o singură activitate care reprezintă cea mai bună utilizare a timpului pe care îl aveți la dispoziție. Sarcina dumneavoastră este să o identificați și să vă dedicați trup și suflet realizării sale repede și bine. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Identificați cele mai importante sarcini care reprezintă cea mai semnificativă contribuție pe care o puteți avea pentru compania dumneavoastră. Hotărâți-vă să munciți doar pentru realizarea acestora înainte de a începe altceva. 2. Creați-vă propriul sistem de impunere forțată. Stabiliți termene limită specifice pentru dumneavoastră Apoi hotărâți-vă să realizați sarcinile respective înaintea acestor termene.